Hy welkom en allemaal van julle, ek is dankbaar dat ons nie so gedruk hoef te sit nie. Maar moet bekommerd wees nie, daar nog 50 stoelen op pad so. Dan is daar plek vir die ander 50 wat ook nog bekom. Goed, kom ons sien hierdie morgen. Vader, ons dank dankie dat ons die voorrecht het weer eens om in syke osparomstandighede by mekaar te wees, om mekaar te kan bemoedig die woord te kan hoorn, die toe te laat om geloof in ons te werk, die gees geleentheid te geën om dit wat buite ons verstand gelê, buite ons begrip lê, dit wat vir ons onmoontlik lyk, Here om ons te oortuig daarvan dat by U alle dinge moontlik is. Dis ons gebed vanmore, Vader, dat ons dat U in ons gewilligheid sal vind sodat U Gees in ons U oortuigingswerk kan doen, sodat U Gees in ons vry kan wees om U te loof vanmore as ons by mekaar is. Ons eerie vir die inspraak in ons levens, in Jesus' wonderlijke naam. Amen. As iemand van ons die woord het, wil ons graag luister. Nou, as jylle niks sal sê nie, dan sit nou seker maar vir my om iets te sê. Ons bly na Johannes 3 toe weer. Ons is bezig om, om te kyk na Johannes 1 tot 3. Ons het soms wekie daar rond geblyd, laatste dag. Ons het begin hierdie jaar, weer te sê, dat Johannes 3 vers 16, daar hy begin die skrif, het gesê dat God is liefde. Liefde het die wereld so lief gehaad, dat hy in actie gekom het, en daarom het hy sy sien gestuur, so dat elkeen wat aan hom glo, so elkeen wat aanvaar wat hy vir ons kom doen het, die afgehandelde werk van Golgotha, elkeen wat dit kan aanvaar, sê hy so Elkeen wat om aangeneem het of, of in hom geloo nie verlore mag gaan nie. My sien, ons concept was verkeerd, ons het gedink verlore gaan beteken om hel toe te gaan. En uh, dit is nie wat hy bedoel nie. Wat hy sê daar is, om nie verlore te gaan nie beteken om nie uit te mis op dit wat hy vir ons verdien het nie. Om nie gezond te wees terwyl hy vir ons gezondheid verdien het nie. Om nie voorspoedig te wees nie terwyl hy vir ons die sien verdien het. Om skuldig te wees terwyl hy ons onskillig verdien ons permanent onskuldig verklaar het, dat hy ons sondes op omgeneem het. So, jy sien, daarom is anjum, is nie een goedkoop saak van ek neem Jezus aan in die kaartje jimmel toe nie. Anjum is om te aanvaar, en in besit te neem wat hy vir ons kom doen het, en dit geef vir ons dan toegang, en die recht tot al die beloftes, want hy het gesê hoeveel beloftes daar ook al is, en om ons lije aan almen. So, daarna het ons toe gekyk, en toe, To daarvan ons daar vanaf verder gekyk, verlede zondag, en ons het gekyk na, na die verskil tussen wedergeboorte wedergeboortes, wat ons bybel dit sê, en geestgeboorte, en ons het wedergeboorte was die recht tot geestgeboorte, wedergeboorte is die geskenk van Godse gerechtigheid, wat hy vir elke mens gegeen, daarom skryf Paulus vertiet, Titus hy sê, die redende genade van God, het aan alle mense verskyn, die wedergeboorte, die recht om van boe afgebore te word, die recht om uit geest geboore te word, die feit dat Jezus kom sterf het, Die feit dat hy die sonde van die wereld kom wegneem het, dat hy die wereld, die mensdom kom rechtvaardig het, dat hy opgevaard het, het hy gesê, het is vir julle voordelig dat ek weggaan, dan stuur ek julle my geest, die trooster, en hy het sy geest gestuur en nou die wedergeboorte wat ons nou, die woord wat ons aanvaard in ons Afrikaanse taal, wat die verkeerde vertaling is, die geboorte uit hoororde, daar die recht tot hoerorde geboorte, die recht tot Godse gees, het Jezus vir ons kom verdien, nie net vir my en jou nie, vir elke mens, vir die wat om aangeneem het en die wat om nog nie aangeneem het. Daarom skryf Petrus, hy sê, geseend is die God en Vader van ons die Heer Jesus Christus, wat ons die wedergeboorte geskenk het tot die lewende hoop dier die opstanding. Dier sy opstanding het hy aan die mensdom die recht tot Geesgeboorte geskenk. En dan verduidelik, hier sê dit mos vir die Kodemus tot laatste hondag gekyk en hy sê, Wat uit vlees geboore is, is vlees. Hy sê, ons is allemaal uit vlees, uit water geboore. Ons is allemaal uit die vrugwater geboore, ons is vlees. Hy sê, maar ons het nou nog een geboorte nodig. Hy sê, dis die geboorte uit gees. Hy sê, en wat uit gees geboore is, is gees. En ons het nodig om die gees van God te ontvang, as inwonend. En die proces wat dit gebeur, is om aan te neem om te aanvaar wat Jezus vir ons gedoen het, om die licht te omhels, om die prijs wat Jezus vir ons betaal het, Te aanvaar te sê, maar hy het ons skuld op omgeneemd, dit laat ons ons skuldig. Hy het ons vrygemaak van skuld, hy het ons vrygemaak van sykte, hy het ons vrygemaak van die vloek, en dit is dan wat ons aanvaar. So jy sien, die, die godsdienstse afwatering van hierdie saak, was om net te sê, neem Jezus aan die hemel toe. En jy sien, dan het die duivel ons precies in die sakkie. Want hy weet, hierdie aardse dispensatie is vir so lang. En na hierdie dispensatie is hy dopje geklink, finaal en klaar geklink. Dan is hy recht tot die spel wat hy speel, voorbij. Daarom moet hy in die tyd wat kort is, in die tyd wat so min is vir hom, moet hy soveel slag en steel en verwoes in mensense levens as wat hy kan, want dit is in sy natuur. En dit kan hy slechts doen, as hy vir my en jou kan paibol met die afgewaterde concept van neem Jesus aan en gaan hemel toe. As ons nie verstaan, dat om hom aan te neem, is om aan te neem, te aanvaar wat hy vir ons kom doen het nie. En dit beteken, hy het ons van sonderskap bevry, hy het ons oorgebring, hy die mag van duisternis oorgebring, in die koninkryk van die sien van sy liefde. Nou wil ek hy ons kyk, jylle is nou seker al in Johannes 3, nou wil ek hy ons moet kyk na vers, ons het vers 16 gelees, maar kom ons gaan hal dit een bykie vroer. Hy sê, by vers 13, sê Jesus vir Nicodemus, hy sê, niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, die sien van die mens wat in die hemel is. En soos Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die sien van die mens ook verhoog word. Nou, dit is interessant, nee? kyk dit hoe die beeld is. In die oud-testement het daar op een stadium klom slange tussen die volk ingekom en hulle gepik en hulle doodgegaan, by die honderde. En Mooses het gesê, Heere, wat moet ek hier doen? En die Heere sê, neem een slang, maak een slang van koper, en sit hom op een paal, en verhoog hom, en allemaal wat kyk na die slang, sal gezond word. En dit is wat nou sê Jesus, soos wat die slang verhoog is, so met die seen van die mens verhoog word, want die slang was een beeld. Maar nou wil ek hier met iets verstaan. Je sê, weer die afwatering van die godsdienst, wat in die nieuwe vertaling sê, God het hem als een sonder behandel in plaas van God het om sonde gemaakt. Kijk mooi, Jesus vergelijk omself met die slang. Jesus word die slang. God maak hom sonde, so dat ons kan word die gerechtigheid van God in ons. Sê hy die geweld daarvan? Sê hy wat moes Jezus word, om ons te kon vry maak? Hy moes alles word wat ons was. Hy moes alles wat verkeerd is word, so dat ons die eerlijkheid kon beërf. Nou sê hy soom, Maar nou, dit was interessant nie, die oons moes kyk na die slang, hou dit net in gedachte, hy sê, elkeen wat kyk na die slang, nou ek dink dit was soms net een gewone observatie, daar is slang op een paal nie. Ek dink, die kyk was een ander kyk. Ek dink, die wijse waarop hulle gekyk het, is daar was een verwachting, dat die slang, die slang neem, neem die slang van my weg. Die slange wat my bedreig, die slang in my life, dis die slang, Op die slange plaas ek in die, in die koperslang. En dit is waarvan hulle bevry was. En dit is wat het beteken, dan het ons verlede week gesê, allemaal wat hom aangeneem het. To receive die meneer, is die Engelse woord van Lumbano, om te omhels, om, omrechtig, om jou eie te maak. Nou kon hy aan, hy sê, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, so die prijs wat hy betaal het nie te vergeefs sou wees nie. Maar die ewige lewe, die lewe in oorvloed, dit waarvan Jesus praat, Johannes 10, 10, hy sê ek het gekom dat jylle lewe kan hee en dit in oorvloed. Maar in die, die ewige lewe praat van een oorvloedslewe, een lewe met die sien van God. Een lewe van God in gelid by die geest van God, wat in ons woon. Nou sê hy, want God het sy sien, in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dierom, gered kan word. Hy sê, hy het sy sien na die wereld gestuur, nie om te veroordeel nie, maar dat die wereld dierom gered kan word. So hy plaas twee goedes tegen mekaar, hy plaas oordeel, tegen oor, redding. Dit is twee wat tegenover mekaar staan. Hy sê, hy het nie gekom veroordeel nie, hy het gekom om te red. Nou gaan hy aan, hy sê, hy wat in hom gloe. Nou verstaan ons wat beteken gloe, nee. Gloe beteken nie kennisname nie. Jacobus het gesê, jylle gloe dat God een is. So jylle gloe in God. Hy sê, die duivels gloe ook in God. En hulle sidder. Maar in die woorde, om net te gloe, dier een kennisname te sê God is, en hy het sy sien gestuur, beteken op die aarde niks, want die duivel gloe precies die celle, dit beteken vir hom niks, want God het dit nie vir hom gedoen, hy het vir my jou gedoen. So as ons van geloof praat, praat ons nie van een kennisname nie. Ons praat van een aanname. Ons praat van een inbesitnieam. Ons praat daarvan, dat daar een eienaarskap kom, in dit wat hy sê. Hy sê, hy wat in hom gloe, met ander woorde, anvaar, aangeneem het, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie gegloed in die naam van die enige boore sien van God nie. Hy sien, dit is die oordeel. Dat die licht in die wereld gekom het, en die mense het die duisternis liever gehad as die licht, want hulle werke was boos. Hy sien, die oordeel, En nou moet ons verstaan die oordeel, die woord, die woord oordeel daar die woord kri nou, wat eenvoudig beteken om te weeg. Die weegproces het plaats, hy sê, dit is wat op die skaal staan. Die licht het in die wereld ingekom, en die mense het die duisternis liever gehad as die lig. Die waarheid het in die, die wereld gekom, en die mense het die leen omhels, eerder as die lig. Die geest van God het gekom, om aan wie jy gehoorzaam geword het, jy het ook sy slaaf geword die geest van God het gekom hy sê, een vrygemaakte in die Heere is een slaaf van die salving is een slaaf van Christus met andere woorde, die skaal sê ek het die gees van God aanvaar, ek het een slaaf geword van die geest van God ek het verslaaf geword van die geest van God daarom sê Paulus, hy sê moet dronk word, moet nie verslaaf wees aan wijnie hy sê, daarin le losbandigheid maar word vervul, word verslaaf raak verslaaf van God sy geest maar ek is of verslaaf aan Godse Gees of ek is verslaaf aan sonde. Dit is dit, kan jy sien. Maar jy sien, verslaving word ou nie meer geboren nie, al wil die mense dit beweer. Jy weet het so lekker, as ek my skepper die skuld kan gee. As ek sê, ek is so geboren, dan met aan die woorde, my maker, wat my man is, my maker, God, die skepper, het my so geskep. Dat is lekker, dan kan ek terug en voortgaan in my sonde, en ek kan God die skuld daarvoor gee. Dit is wat die wereld doen. Maar sien verslaving, kom jy van selfie. Ek moet een paar trakke trek aan die ding, voordat jy my gevat het. Ompeer het gesê, Brannewein, as jy genoeg van omvat, dan vat jy jou, maar jy moet genoeg van omvat, voordat jy jou vat. En so is het met dwellum, so is het met al die die goeders. Mensen, maar nou kom God en hy sê, luister, dit is met die woord ook so. As ek genoeg woord vat, gaan die woord my vat. Nou wat sê die skaal? Hoor wat sê hy? Hy sê, dit is die oordeel, die licht, die lewe, Dit wat Jesus kom verteenwoorde, Godse geest, die verslaving aan Godse geest, kan in die skaal le. Of ek kan daarteen oor wees aan die singenot van die wereld. Ek kan versla wees aan die vreese wat die wereld op my plaas. Ek kan versla wees aan die misleiding van die vijand wat my skuldig wil hou. Ek kan skuldig blij wie wat, dan is ek een slaaf van die sonde. Dan is ek een slaaf van die plan wat gemis word dis wat hy sê, hy sê, dit is die oordeel. Dat die licht in die wereld gekom het en die mense het die duisternis liever gehad as die lig want die werk was boos. Hy sê, want elkeen wat die kwa doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, so dat sy werk nie bestraffend word nie. Maar ek wil over vers 18 praat vandag. Hy sê, hy wat in hom gloe, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie gegloed in die naam van die enige boore van God teem. Maar ander woorde, hy sê, ek en jy is, hy maak een stelling, hy sê, ons is onder die oordeel, dis wat hy sê, hy sê, hy wat geloo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie geloo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie gegloed nie. Nou die woord veroordeel daar, is die woord krima, is die gevolg. Die skaal het klaar sy sê gesê. Kijk mooi, die woord veroordeel is die woord kri in die Grieks, dit beteken om te weeg. Die lesing op die skaal is een ander woordkie in die Griekse verbuiging van krino, dit is krima. Krima sê, die skaal sê, so. Die skaal sê, so. Wat is die leesing van die skaal? Ach, jylle verstaan ons nou, ons klim op die skaal en dan wil ons hee die skaal moet sê, wat wil ons sê? 70? Maar die skaal sê, 90. Jylle verstaan? Vooral in januari. Krima is wat die skaal sê krisis, is die derde woord, en dit is die vonnis, ek sal moet ernstig die eet om terug te kom na 87. <lacht> right, goed, maar jy verstaan die begrip, maar nou sê hy, hy sê hy wat geloo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Nou luister mooi, dit beteken nie, God sê, so ek is recht om jou te straf nie, ek is recht, die duivel staan met sy virk recht om jou om te draai in die vier van die hel nie. Dis nie wat het beteken nie. Daai alreeds veroordeel beteken, ek staan alreeds as een slaaf van die macht van duisternis. Want luister mooi, Colossensie 1 vers 13 het gesê, hy het ons oorgebring uit die macht van die duisternis, oorgebring in die koninkryk van die sjeen van sy liefde. Nou dit link baie eenvoudig, Paulus skryf dit eenvoudig, En ons kan dit eenvoudig so vir mekaar sê, maar ons is oorgebring uit die mag van duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seen van sy liefde. Maar nou wil ek jou vraag, as dit so is, hoekom is daar symptoom in ons leef? As dit so is, hoekom is daar gebrek in ons finansies? As dit so is, hoekom is daar tragedie in ons levens? So wie praat nonsens hier? Paulus sê, hy het ons oorgebring uit die macht van duisternis, oorgebring in die koninkrijk van die seun van sy liefde. Maar Petrus sê, om aan wie hy gehoorsam is, jy het ook sy slaaf geword. So jy sien wat waar die waarheid is, die oud-testementiese mens was in die macht van duisternis. Hy was uitgelever aan sonde, hy was een sondaar. En hy probeer om God te behaag dier die werke van die wet wat in elk geval nie gewerk het nie, wat hy nie kon recht nie. Maar hy was vast, hy was onder die macht van duisternis. Daarom was hy leven gekenmerd door smarte en oortreding en ongerechtigheid en misdaad en straf en vrees en die vloek en sovoorts. Dit was die oud-testamenties mense leven. Toe kom Jezus. God het die wereld so liefgehad dat hy sy sien gestuur het. Hy stuur sy sien om ons oor te bring uit die mag van duisternis, oor te bring in die koninkryk van die sien van sy liefde. Hy het het gedoen hy gaan dit nie doen nie, hy het dit gedoen, hy het dit 2000 jaar gelede gedoen. Daarom moet ons besef, dat die koninkrijk is die koning wat regeer in een reik. Die koninkrijk, die koning regeer in een reik. Hierdie koning regeer in die reik van my gemoedstoestand. Hierdie koning wil regeer, hy wil smarte kanseleer met vreugde. Hy wil vrees verander na versekering toe, na sekuriteit toe hoor julle. Hy sê, hy wil my depressie voorbijvat na vreegte Hy sê, hy het ons beskik om te geef vreegte olie vertreerigheid en gewaad van lof vir een verslaag geest. Dis wat hy gedoen het, maar, maar besef jy, dis onder die koninkryk van sy seun. Maar die punt is, hy het het gedoen, maar is ons daar. Hoor wat sê Jesaja? Jezus is in, self in die woord. Lees wees saam met my, Jesaja 61 by vers 1. Jesaja 61 Jezus self is aan die woord, hy sê die geest van die Heere Heere, jylle daar, Isaiah 61 die geest van die Heere Heere, is op my, omdat die Heere my gesalf het, om my blye boodskap te bring, aan die ootmoedig is, wie die ootmoedig is, goeie nies, blye boodskap is goeie nies, wie die ootmoedig is, die ootmoedig is, is die, wat die begeert het, na die goeie nies, die ootmoedig is, is die oons, wat hulle hartig oopmaak, om die goeie nies te hoor, so dat Godse gees, wat by die deurstaan en klop, kan inkom. Want die sien, het is net so, dat die vijand, dit recht gekry het, dan geslaag het om oor die jare, mensense gemoed, vir goeie nies toe te maak. En nou hou mense aan die duisternis, van die besleiding vast, dit is typisch van die godsdienst. Die godsdienst mens, wat so eiwer vir God het, maar sonder kennis, wat vasthou aan die oorleveringe van die mensdom, en vast gebindblij in sy duisternis, maar jy sê, dis die waarvoor die boodskap is nie. die boodskap is vir die ootmoedig is. So besef jy dat godsdienst eindelijk die instrument, die monster geword het, waarmee die vijand ootmoed uit mensens haartheid weggevat het. Daarom sê, o, maak ou hier die bestelling, hy sê, ek het my kerk. Elke ou glo maar soos hy goedink. Elke ou glo nie soos hy goedink, en elke ou het nie sy kerk dis een leun. Die waarheid is, daar is een waarheid van God. En ek glo nie maar soos ek goed denk nie, ek glo, soos wat die waarheid is. As ek nie die waarheid glo nie, kan ek glo soos ek wil, maar ek borst my tyd. En dis ek trageer daarvan. Nou gaan, jy saai, hy sê, om een goeie boodskap te bring vir die oodmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart. Om vir die gevangenis vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis nou hier kom dit, dit Jesus aan die woord, vat jylle my woord, dat dit Jesus is wat hy praat, moet ons dit bewys, moet ons dit bewys, kyk gauw gauw by, Lukas 4, Lukas 4, by vers 18, by vers 14 sê, en Jesus het in die kracht van die geest, na Galilea teruggekeer, en daar de gerig aan gaan om, door die hele omtrek doorgegaan, En hy het in die synagogies geleer en is dit allemaal geprijs. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op die sabbadag in die synagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar hy geskryf is. Hy het gemaakt soos ons maak. Hy het vir om die boek Jesaja gegeen, profeeties waarschijnlijk. Maar wat hy toe gaan doen, toe blaai hy in Jesaja en hy soek die skrif wat ter sprake is en hy lees, hy kry hierdie in, hy kry Jesaja 61, die eerste vers, hy sê, die geest van die Heere, Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelies aan die armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbruiseld is van harte te genees, om aan die gevangenis vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van gezicht, om die wat gebroken is in vry weg te stuur, om die aangename jaar van die Heere aan te kondig, hoor jy, Jezus soek die skrif wat op hom van toepassing is, en hy sê, die geest van die Heere is op my, Nou lees hy nie iets wat hy profeet gesê het nie, hy sê iets van homself, hy sê, die geest van die Heere Heere is op my, omdat hy my gesalf het, om my goeie nies te bring. En dan, as hy dit klaar gelees het, dan gaan hy nog een stap verder en hy sê, vers 20, en nadat hy die boek toegemaak het, en aan die dienaar teruggegeet, gaan hy sit en die oor van allemaal in die synagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hier die skrif in julle oor vervol. Vandag is hierdie skrif in jylle oor vervul. Maar aan die hoorde, ek is die een waar die geest van God dra. Ek is die een van wie Jesaja gepraat het. Hy sê, ek het gekom, maar hoor wat sy, hy sê, ek het gekom om vir die gevangenis een vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis. Ek praat van vanmorgen oor ons persoonlijke verantwoordelijkheid. Jy sê, ons persoonlijke verantwoordelikheid le hierin. Hy sê, ek het vir die gevangenis, een vrylating uit groep, en vir die geboeides, opening van die gevangenis. Die kruks hiervan, is, is vir my en jou, om my te stap. Jy weet, ons het oor die laatste jaar of twee, het ons baie vir mekaar gesê, die prijs wat Jesus betaal het, het hy eens en vir altyd betaal. Hy sê, met een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geilig word. Die prijs is een afgaandele prijs. En wat laat het ons mee? Dit laat ons met niks om daarby te voeg nie. Ons kan het nou verder stel, ons kan sê, ons hoef dis niks te doen nie. Ons hoef niks te doen, om rechtverig voor God te wees nie. Ons hoef niks te doen, om ons skillig voor God te wees nie. Want die prijs is betaal, Jezus het sonde weggedoe. Ons kan net wees. Maar hy sê, typisch mens, het ons als gemeente hierdie ding gevat, en dit bly waar. Hierdie stelling is waar, en dit bly waar. Maar ons het hierdie stelling gevat, en ons het dit verder gevat, as wat dit bedoel word. Want Paulus skryf vir die gelasheers, want die gelasheers is die ding gemist, want hy sê vir die gelasheers, hy sê, ons is tot vryheid geroep broeders, maar gebruik net nie jylle vryheid, dit is een aanleiding vir die vlees nie. Maar dien mekaar in liefde. Hy sê, ons kan hierdie vryheid, ons hoef niks te doen nie, kan ons nou aanvaar sê, ons hoef niks te doen nie. Wie wat, partij van ons doen so niks, ons hoef nie eers op te daag op een zondagmorgen nie. Ons is vry. Ons hoef nie eers die bybel te lees nie. Ons hoef nie eers by die Heer uit te kom nie. Ons hoef net, jy niks te doen nie. Wie wat, ek sien dit in jou leven. Maar wat sê die skrif? Die skrif sê, hy het vir die gevangenis een vrylating uitgeroep en vir die geboeides opening van die gevangenis, wie wat betekent dit? Dit betekent juist daar binnen, maar hy die deur opgesluit, en jy kan daar binnen blij, sê wil, dit sluit nie die deur nie, die feit dat jy binnen blij, maak die deur nie toe nie, maar wie wat betekent dit? Betekent jy nog steeds binnen, jy sien die inspanning, die actie, die werk van geloof, is om te handel volgens wat hy gedoen het. Hy sê, ek het die heren kom opsluit. Hy sê, kom na my toe, hy staan so. Kom na my toe, maar wie ek nie, kom nie. <laughs> wat helpt dit? Dit verander nie sy uitnodiging nie. Hy sê, na 2000 jaar stel hy nog steeds, kom na my toe, ek wil jou herstel. Kom na my toe, ek wil dit wat vir jou onmoendlik is, wil ek moendlik maak. Kom na my toe, ek kan jou lewe op koers kry, ek kan jou huwelik red, ek kan jou genees, ek kan al hierdie goed vir jou doen, kom na my toe, maar wie wat, ek en jy nie kom nie, lewe is nie gevangenis dit, as jy nie kies vir die gevangenis, jy sien die oud-testamentiese mens nie kies gegaat nie, hy was nie gevangen, maar toe kom Jezus, hy kom slui die tronk oop, en nou is my vraag, is jy nog in die tronk, of jy het gestap, En nou kan jy sê, ja, daar het een dag gekom wat ek uitgestap het. Wie wat? Ek het nodig om elke dag uit te stap. Besef jy, hierdie uitstap actie is een uitstap dag na dag na dag. is om dag na dag, want jy sien, die vijand kom in die wereld en die omstandighede, en hy kom bombardeer my, en hy kom maak aan my weis dat ek nog steeds in die tronk is. En al wat hy wil, ek moet omglo, en hou aan dier herhaling. Luister mooi hierdie ding. Hy hou aan dier herhaling. Ons sê vir ons kinders, al probeer die ouders dit nou met einkomstgebaseerde onderwijs en die verhaler aan de fancy goeders vervang nie, maar wie wat daar seker goeders wat ek by herhaling moet vastle in my kop. Toe ek een kind op school was, het ons gesê 1 maal 2 is 2, 2 maal 2 is 4 3 maal 2 is 6, 3, 4 maal 2 is 8 en ons het die tafels opgesê soos een reimpie tot by die 16 maal tafel. En wie wat die reimpie, is nog steeds in my kop. Maar het is omdat ek het soos een reimpie geleer het dat het nog steeds in my kop is. Maar jy sê nie, jy kan die reimpie los. Dan gaan jy altyd die keltleiter nodig het. En as jou rekenaarkie nie by jou is nie, dan sê gesloef. Maar, maar ons ons tafels geleer, wie wat, maar die geloof werk het ook so, maar die woord ook so. Ons het nodig om die woord in te neem, ons gaan nou daarna kyk, om dit hier te hee, om dit paraat te hee, so daar een woord is wat opspring, so dat daar een getal is wat opspring, as die vraag kom. Want die vijand kom en hy, hy bombardeer my, hy kom met die aanslag van die vijand, hy kom met die statistieke, hy kom wees my eenheid soveel krij die siekte, en eenheid soveel krij die siekte, en die kans om gehajak, of gedit, of gedat, of een trageerde, is soveel, en die global warming is so, en ek verstaan jy, en daar is al die bombardering tegen ons, en die Heere sê, groter is hy wat in jou is, hy wat in die wereld is, maar wie wat ek en jy moet het genoeg horen, om het te kan geloof, anders werk het die vols nie. Hy sê, ek het gekom, om een vrylating uit te roep, en vir die gevangenis, een loslating. Die boeie is af, die deur is oop. Wat maak ek en jy? Het ons so gemakkelijk gewond, dat ons net blij sitte, of het ons by een plek gekom, wat ons sê, jyre, ek stap uit. Ek stap uit uit die gevangenis uit. Jy sien, nou sê die skrif, hy sê, Hy wat gloe, word nie veroordeel nie. Maar in die woorde, wat hy eindelijk daarmee sê, is, is hy wat gloe, die redding waarmee God ons gered het, waarmee ons gered is, die redding het ingeskop in ons levens. Hy sê, maar hy wat nie gloe nie, hy wat nie gloe nie, is alreeds waar, in die mag van duizend is. Is nie God wat vir ons kwaad is nie, hy het die oordeel gedra, die straf gedra hy sê, as hy sê, die wat nie geloen is, al reeds veroordeeld, sê, ons staan reeds onder die macht van duisternis, die skaal het kla gepraat, die skaal sê, ek is aan die verkeerde kant, die skaal sê, ek staan nog steeds met my voete in die tronk, terwyl die deur open is, dis wat die skaal sê, en jy sê, voordat die fysis in my lichaam kan gebeur, voordat die my in my lichaam kan gebeur, moet het eerst hier gebeur, want Salomo sê baie duidelik, hy sê, soos een man denk, so is hy, So, my denken gaan bepaal wie ek is, kan julle verstaan hoekom dit so kritisch belangrijk is, waar oor die skrif praat, in die Hebraeus hy sê, dat ons die onderlinge bijeenkomst nie sal versuim nie, hy sê, want as ons opzet, ek, as ons met nalatigheid nalaat, om te gloe, hy sê, dan bly daar geen offer vir die sonde mee oor nie, wat betekend dit? Dan betekend dit, die offer wat Jezus gebring het, versiekte en jelende en sonde en tragedie, dit is verniet, ek bly onder die oordeel, daar is nie nog een wat hy kan bring nie, hy het daar gebring, daar bly geen offer vir die sonde verder oor nie, sê hy die beginsel? Hy sê, die, God staan nie gedag en sê, wie gaan ek helte stuur, dit is nie waar oor het gaan nie, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy sien gestuur het, so ons die voordeel dat ons elke voordeel van die kruis, dat ons die voordeel van gerechtigheid, die koninkrijk, en hy die koninkrijk het vloeie vreugde en ons skuld en geneesing en sien. Dit is wat goed vir ons wil gegeet, dat ons die voordeel daarvan sal trek. Maar wie wat ek en jy, kan, so ochend, kan ons ons richt draai op hierdie voordeel. Ons kan sê, nee wat, dit is die kabot, dit is voorbij. Daar is die vir my uitkomst nie. Daar is die vir my kinde uitkomst nie, nie vir my huwelik uitkomst nie, daar vir my gezondheid uitkomst nie, ek gee op, ek kan het sê, dan bleek sê nie trok. dan skryf ek net hier, eenvoudig, in die mag van die in, en nou besef ek, die aanslag is so sterk op ons, het is so geweldig, het betek hier, dan kan ons nie, betek hier het ons net nie meer die kracht, net nie meer die, die uithouvermoe om vast te hou nie, en dan glip ons, wie wat, dis hier ding, as ek nie kan vast hou nie, dan glip ek automatisch terug, waar oor dink jy, praat die skrif van die onderlinge bijeenkomst. Waarover sê hy, moet hy die onderlinge bijeenkomst versuid nie? Omdat hy gedachtig is daarin dat ons vlees is. En dat ons onderdruk is. En dat die aanslag van die vijand so fel is die partij van ons. Maar wie wat? Hy sê twee is beter dan een. Hy sê, as dat twee is, en een is af, kan hy aan een om op teel. Hy sê, nou, ding nou net as ons 200 of 2000 is en ons kan saamwees, ons kan mekaar ondersteun, ons kan mekaar aanmoedig, ons kan mekaar bemoedig en sê, jy is oorgebring uit die koninkheid, kom stap saam met my uit, uit die gevangenis uit, kom los uit die gevangenis van jou denk uit, jou denken wat sê, dit voorbij met my, maar jou denken wat sê, daar is nie oplossing vir my probleem nie, ek gee my op, ek setel vir tweede beste, my probleem word nie opgelost nie, ek is geconfronteer in hierdie daal met hierdie ding, en ek moet vir myself sê, as dit so is, as ek dit so moes geloo, dan moet ek vandag officieel my bedanking indien. Ek weet nie by wie sal ek om indien nie, maar dan sal ek om officieel moet indien vandag en sê, ek het 26 jaar my tyd gemors. Want dan is die woord nie waar nie. Maar ek is nie van plan om my bedank in te dien nie. Want ek weet, ek weet, dat die gerechtigheid van God my deel is. Dat die tromk oorp is. En ek ook vandag, met die aanslag die in my lewe, kan uitstap. Uitstap uit die tromk uit. Sê jylle, hulle, sal my die daar binnenkry, en ek kry my daar buiten. Maar jy sê die proces om oordeel te vervang. Jylle verstaane wat oordeel is, nie. Oordeel is die Godse veroordeling. Oordeel is die lesing op die skaal. Wat sê die skaal van jou leven? Sê hy oordeel, sê hy redding? Wat sê die skaal van jou finansies? Oordeel redding. Wat sê die skaal van jou gezondheid? Oordeel, redding. Luister, ek praat nie of daar jy nog symptome in jou leef het, nie. Ek vraag, die skaal die in jou kop. Ek sê, wat sê die skaal van jou huwelik? Oordeel of redding? Kam aan. Kam aan. Wat sê die skaal? Die tromteer is oop. Jy kan uitstap uit die oordeelheid. Jy kan uitstap uit die statistiek uit. Jy kan vanmorgen weer een keer soos elke dag van jou leven, uitstap uit die statistiek uit. Hierdie is nie een uitstap en sê, nou neem ek die Heere aan nou, dan kom ek in my sak nie. Hierdie is een dag tot dag bekering, een dag tot dag plek waar ek my, my gedachte fixeer, my gedachte wegdraai van die sonde en die sondagskap en die mislukking en die mag van duisternis af, en my oortuig en toelaat dat Godse gees my oortuig, my in oortmoedigheid aan Godse geest beskikbaar stel so dat hy my kan oortuig, want dit wat hy vir gedoen het. Sien, Johannes 8, by vers 1 sê Paulus, hy sê, daar is daar nou geen veroordeling nie, vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou het ons dit vir mekaar bewys, Jesaja 54, as jy die, die verwysing weer wil gaan kyk, waar Jesaja 54 vir ons weys, dat ons allemaal in Christus was, dat die mens stom in Christus was. En daarom sê 2 Korinties 5 vers 17, hy sê, daarom as iemand in Christus sy nie waskeping, jy sien, ons het die as omgedraai, Grieks het ons op 2 asse, hy as as een voorwaarde, of hy as as een gevolg van, nou in 2 Korintuur 5, 17, is die as weer die gevolg van, want luister na vers 16, vers 15 het gesê, as 1 van allemaal gesterf het, het allemaal gesterwe, en nou het 1 gesterwe, so wat is die resultaat, ons kende van nou, niemand meer na die vlees nie, hoekom, omdat 1 gesterwe het, so God sê, as ek, as ek na jou kyk, sien ek jou hier, ek sien jou in nie, ons kende is niemand meer na die vlees nie, hoekom nie, omdat ons in Christus was, is ons nie beskipsel. Dis waarover God ons nie na die vlees ken nie. Hoor jy, ons het, ons het met godsdienst tot die ding omgedraai en gesê, as ek die Heere aannem, dan word ek in die beskipsel. Hoor jy? Nee, van Godse kant af, was ek reeds in Christus in die kruis. Daarom sien God my nie beskipsel. Onthou vers 16. Vers 16 sê ek sien nie na die vlees nie, hoekom nie, omdat die een van allemaal gesterf het. So as een van allemaal gesterf het, beteken het allemaal van ons was ingesluid in die kruis. So omdat ons allemaal in Christus was, ons allemaal nieuwe skepsels. Dit is wat God sê. En omdat dit die geval is, omdat ons nieuwe skepsels is in Godse oor, sê hy in vers 18, daarom het hy ons die bediening van die versoening gegeen. Wat beteken die bediening van versoening? Bediening van versoening is om aan te neem. Bediening van versoening is om nabij te ontvang, om om aan te neem aan hulle tyd mag gegeen om kind van God te word as om te omhels dit hy wat hy vir ons gegeet, om dit ons eie te maak, ons toe te eien, dis die lewe, dis die lewe wat hy vir ons gegeet, hoorde julle, verstaan julle nou 2 Korinties 5, nou sê hy, hy het ons die bediening van die versoening gegeet, want hy het ons klaar versoening, met omsel van Christus Jesus, en nou gaan hy verder aan, hy sê, nou dat ons om bedien het met ons versoening, nou dat ons om aangeneem het, Nou sê wat gebeur nou met my automatisch? Hy sê, nou besef ek, namelijk dat God vers 19, dat God die wereld met om veel versoen het. Dis die ouders het nog nie aangeneem het nie. Maar hulle was ook ingesluid. Hoekom? Hulle is versoen. Hoekom is hulle versoen? Om het hulle aangeneem het nie. Hulle het nog nie dit aangeneem nie. Maar is klaar versoen. Hoekom? Om hulle ingesluid was in die kruis. Om 2 Korintiers 5 vers 17 sê, Omdat ons in Christus was, sien God ons as nieuwe skipsels. Daarom sê hy, Namelijk dat God die wereld met omsel versoen het, dier hulle, hulle, mis daar nie toe te rekening. En wat die geef ons? Hy geef ons die, die goeie nies. Hy geef ons die woord van die versoening. En nou is ons ambassadeurs. Nou is ons gesante, nou roep ons die wereld toe. Hy sê, om Christus wil laat julle met God versoen. Want hy het om wat geen sonde geken het, nie sonde gemaakt so ons kon word die gerechtigheid van God en om. Sê julle nou hoe dit in mekaar pas? Maar kom terug, hier is nou jy. Right, Kom ons begin weer van voren. 2 Korintheers 5 vers 15 tot 21. Kom ons, en sê, ek moet het net stariger hal. Goed. Ek wil net weer vir jou die ding, die ding wijs, dat is om net weer recht te Hy sê, omdat ons van oordeel is, skryf Paulus, Paulus is hier aan woord, hy sê, ons is van oordeel, dat as een, ons weet wie is een, nee, Jesus, vir almal gesterf het, Alle dan allemaal gesterf het, so as Jezus vir allemaal gesterf het, so goed dat allemaal het vir hulle self gesterf. Hy sê, en nou, hy sê, en hy het vir allemaal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe, nie maar vir die wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Nou gaan vers 16, en hy sê, ons kende is van nou af, niemand meer na die vrees nie. Al het ons Christus so gekend, hy sê, dit was Paulus' probleem, Paulus, het na Jezus gekyk in een wereldse oog. Hy het een koning gesoek in die wereld, wat soos koning David of Alexander die grote moes wees, wat die Romeine op hulle plek moes sit. En Jezus sê, my koninkrijk is nie van die wereld nie. So hy, hy verstaan die ding nie. Hy het Christus na die vlees gekend en gesê, ek soek een koning wat in die vlees hierdie klomp Romeine op hulle plek sal sit. Maar wat hy nie besef nie, dat die hele mag wat achter die Romeine gesit het, was die duivel. En Jezus het nie in die Romeine op hulle plek om sit, nie hy het die duivel op sy plek om sit. Maar dit het Paulus nie gesien nie, want hy sê, oor was blind daarvoor. Daarom sê, ons ken dis van nou af niemand meer na die vlees nie, nou redek die deel van Christus nie. Maar die essentie, niemand, het beteken ek en jy, God ken ons nie meer na die vlees nie. Nou kom vers 17. Hy sê, daarom as iemand, nou dis waar die verkeerde vertaling kom, hy sê, nou sê, nou draai Paulus dit, as die beskrif recht vertaal is, dan draai dit soos een legal blokkie om. Want dan sê Paulus, Eén het nou vir amal gesterf, ons sê nie maar na die vlees nie, maar jy moet Jezus aannem om nie na die vlees gesien te word. Hoor jy, daar kom maar maar by. Maar is nie aan maar in die saak. Daai as is, omdat ons, die feit dat ons in Christus is, maak van ons nieuwe skepsels. Dit beteken dat God sê, die oude ding het voorbijgegaan, dit het, het alsniet geworden. Omdat ons in Christus ingesluid was in die kruis, Want nou jy wat het Romeine 5 gesê, hy het gesê dier die misdaad van ene die sonde in die wereld gekom, dier die sonde die dood. Dis vers 12 vers 18, het gesê, net soos dier een misdaad het vir tot veroordeling gekom het, hy het, het dier een daad van gerechtigheid vir tot voor maken van die lewe gekom. So dit het klaar gebeur in die kruis. So en as Paulus nou vir die Korinties 30 jaar na Jezus opgeswek is, skryf en hy sê, as iemand in Christus is, dan is as nie hier een voorwaarde nie, dit is die gevolg van, omdat ons ingesluid was in Christus, sien God ons as nieuwe skepsels, hy sien ons nie meer na die vlees nie, want een het vir amal gesterwe. Het jylle nou bij? Sien jylle nou 2 Korintus 5, hoe hy moet wees? En nou kom vers 18, dan kom hy, hy sê, vers 18 sê nou, en dit alles, nou het hy dit verduidelik, nou vat hy dit so alles, een het vir amal gesterwe, ken niemand meer na die vlees nie, ons is, Allemaal in Christus niewe skepsels. Nou sê hy, hierdie heerlijke waarheid, dit alles, is uit God. Dit kom alles van God af. Wat ons met hom self versoen het in sy sien. Want hy het ons sondes in sy sien versoen. Hy sê, daar is nou geen skuits nie, ek het het afgebreek. Hy het met hom versoen in Christus. En nou gee hy aan ons die bediening van die versoening. Wat is dit? Wat is die bediening van die versoening? Dit die gave van die genade. Daarom sê, Romeine 5 vers 17, hy sê, as die die gevolge van die misdaad van een, die doodgeheers het, hy sê, veel meer, sal hylle, wat die gave, die geskenk, van die genade, die gave van die gerechtigheid, die geskenk wat God ons nou gee, die wedergeboorte, die recht tot geestgeboorte, die geskenk aanvaar, in die lewe in die heerskapie kom. Nou sê hy, alles is uit God, wat ons met ons self versoen het, so hy het dit alstoe nou gedoen, hy sê, van my kant af, ek sê ek jou nie meer na die vlees nie, ek sê nie nie verskeping, ek dink jy nie ou oh, goed nie, ek dink aan jou toekomst, ek droom oor jou toekomst, dit is wat God sê, en dan sê hy, en nou gee hy vir ons, die bediening van die versoening, dit is amper, as hy sê, as uit God, wat sy seen gegeet, so lief het God, die wereld gehad, dat hy sy seen gegeet, dat die licht, wat die waarachtige licht is, wat elke mens van licht, het gekom in die wereld. En nou sê hy, allemaal wat hom aangeneem het. Hy sê, hy gee aan ons die bediening van die versoening, wat u ek dit, om daar een vader te wat hy gedoen het, om hom aan te neem. Om te sê, jyre, dankie, jy sien my nie meer na die vlees nie. Dankie, jyre, jy het ook vir my gesterf. Dankie, jyre, ek is in Christus ingesluid gewees al daai dag. Ek is saam met u begrawe, en ek het saam met u opgestaan in een liewe lewe, Heere, daarom, omdat dit die waarheid is, omdat dit is wat Ie van my sê, dit aanvaar ek, dit is om om te bedien met my versoening. En die moment as dit gebeur het, wie wat het ek dan gedoen? Dan het ek Godse gees, die rege geef om hier te kom woon. Dan hoor die woorde waar wat Jezus van Nicodemus gesê het, wat uit vlees geboor is, is vlees, maar wat uit gees geboor is, is gees as jy nie uit water en gees geboore word nie, as jy nie die twee geboorte sê nie, die geboorte uit water, dit eet ons allemaal, maar nou het die geboorte uit geest nodig, dit beteken, om uit geest geboore te word, is om God te bedien met my versoening, om God sy geest die rechter geef, om in my te kom woon, hy sê, dan kan ek die koninkrijk van God ingaan, nou betree ek die koninkrijk van God, wie wat beteken dit vir my, dit beteken ek het uitgestap uit die gevangenis uit, want om in die koninkrijk van sy liefde in te stap, om die koninkrijk in te gaan, beteken om uit te gaan na die gevangenisheid, hoor jylle maar die vijand probeer my in my kop elke keer terugtrek in die gevangenis in. en dit is waar oor het so belangrijk is, dat ek en jy aan die geloof moet kan staan, om nie weer te val vir die grap nie, wat nou sêf my, ja jy het het wel gedoen, dis nou ok, jy gaan nou jemel toe, maar wat van en dan kom hy met sy symptome dan kom hy met sy aanslag tegen my leven dan kom hy met die omstandighede en kom hy met die statistiek, en sê, jy, kyk hoe lyk hier die wereld, dit is nou maar die pad van die wereld, en hierdie is nou maar een gebroke wereld, waar ons newe, ons moet dit nou maar aanvaard, snert, is een gebroke wereld, maar die Heere sê, oor jou sal die lig opgaan, kom aan, nou die punt is, wanneer gaan die lig op, waar is die lig die licht is nie in die gevangenis, die lig is buiten, ek het nodig om uit te stap, nou, is dit goed genoeg, is jy nou, is jy nou, okay? goed, nou is ons terug by oordeel, julle sien nou wat sê die skaal, en julle sien wat is redding, so nou staan ek en jy, hy wat nie glo nie, is reeds hier, dis sy plek, maar hy wat glo, het oorgegaan, van die dood, na die lewe, so die proces, wat hier plaas vind, noem ons, geloof, Nou kom ons eers prakties. Waar kom geloof vandaan? Kom ons sê eers, wat is geloof? Gogo, wat is geloof? Geloof is om oortuig te wees. Waar kom geloof vandaan? Die geloof kom door die woord. In die woord, waar kreeg jy dit? In Romeine 10 vers 17. Hy sê, die geloof dan is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord. En die woord kom uit die prediking uit, waterprediking. Die prediking van die waarheid, nie die prediking van die leene. Hy sê, die tragedie is, God sien vir ons alleen gepreek. En ons het dit gehoor als woord en ons het alleen geglo as waarheid. En daarom sê Jesus, die lig in jou duisternis is, hoe groot is die duisternis dan nie? Want dit wat vir ons oh, licht moes wees, dit het ons duisternis geword. Daarom is het so belangrijk om die waarheid te omhels, om te besef wat die waarheid is. Nou sê hy, die geloof kom door die gehoor van die waarheid. Goed, so nou, wat ons nou nodig het, ons het nou nodig om die macht van duisternis, om uit te stap, Jesaja 61, hy sê, om een vrylating uit te roep, een loslating van die gevangenis. Ek wil nou vir julle paar skrifte lees, en daar kan ons ophou. Kijk gauw saam in my, in paar skrifte. Um, 1 Johannes 5, by vers 18 en 19. Nou, terwijl julle soen toe blaai, In Johannes 5 vers 19 sê die jylle wereld le in die mag van die bose. Hoor jylle? Hy wat nie geloo nie, waar le die wereld? Die wereld, die kosmos. Hoor jy? Die wereld wat nie glo nie. Wie was hulle? In die mag van duisternis. Maar ek dacht dan, Jezus het die mag van die duisternis gebreek. Hy het ons oorgebring, hy die mag van duisternis oorgebring in die koninkryk van die sien van sy liefde. Ja, dit is waar. Nou praat Johannes tegen uh, omself, want in die een plek sê Johannes, uh, yes, Paulus en Johannes, Paulus sê, ons is oorgebring uit die mag van duisternis, oorgebring in die koninkrijk van die seend van sy liefde. Johannes sê, die wereld leid in die mag van die duisternis. Hoe kree die twee by mekaar? Dit is eenvoudig. eenvoudig. Jezus het die deerkom opmaak, maar die wereld het die duisternis liever gelaten als die licht, so dat in die gevangenis blij sit, hoor jy. En daarom sê hy, daarom bevind die wereld om in die mag van die duisternis. Hoor jy? Maar hoor wat skryf vers 18. Hy sê, nou is jylle seker daar. By vers 17 van 1 Johannes 5 sê hy, Alle ongerechtigheid is sonde, en daar is een sonde wat nie door die dood is nie. Ons weet dat elkien wat uit God gebore is, nie sondag nie. Nou daarmee sê hy nie, dat as ek uit God gebore is, as ek uit geest gebore is, dat ek nie foute maak nie. Dis nie wat hy sê nie. Ons maak nog elkien, elke dag foute. Wat hy sê is, elkien wat uit God gebore is, sondig nie, sê hy, ons praktiseer nie die oordeel nie. Oordeel nie. As ek uit God is, as ek uit God gebore is, dan is hierdie dinge nie meer in my leven van toepassing nie, dan is ek nie vatbaar vir hierdie goede nie. Jy sien, dit wat my probleem is. Jy sien, so baie mense praat van wedergeboorte. Ek is wedergeboore op so en so dag, want dit is die lingo, dit is die terminologie waar die godsdienst ons geleer het. En een dag het ek jy heren aangeneem en ook een kaartje gekry jemel toe en, en daarom is ek weergebore. Ek wil sê, dis een mistasting van waarheid. Ek is jammer mense, as dit is, so jy dit ervaar het, ervaar het beter. Die waarheid is om by een punt te kom en te sê, jy heren, het ons die recht tot wedergeboorte geskenk. Jy het vir ons die weg tot die jemelse ruimte, tot die geestlewe, tot die licht opgemaak. En ek het die lig omhels, ek het het aanvaard, en daarom het die geest in my kom woon, en daarom is ek uit die geest geboore. So op die weisie, jy is weergebore nie. Sê vir my, ek is uit die gees geboore, dan verstaan ons mekaar. Dan sê ons op die selle blad sê, dan verstaan ons die Afrikaans wat ons praat. Dan weet ek, ek praat met Godse gees wat binnen jou is. Ek praat nie met iemand wat die dieke demel toe het nie. Hoor jy hulle my mooi? <laughs> nou hoor wat sê hy, hy sê, Hy wat uit God geboore is, uit die geest geboore is, nie die wil van die man nie, nie die vlees nie, maar uit God geboore is. Hy sê, hierdie ene het, hy mag gee om kinder van God te word. Hy sê, as ek dit het, hy sê, dan gebeur dat, dan sondig ek nie meer nie, dan beteken dit, my leven is nie meer gekoppel aan die bestel van sonde nie. Ek het my leven gekoppel aan die bestel van die gerechtigheid van God. Dit beteken dat ek aanvaar dat God my nie meer na die vlees sien nie, dat een vir allemaal gesterf het. Dit beteken nie, dat ek daarmee sê, ek maak nooit fouten nie. Ek maak in my wandel foute gereeld. Maar God sê, ek sien jou nie na die vlees nie, ek sien jou na jou wandel nie. Ek sê, heren, soas hy my nie na my wandel sien nie, dan beteken dit, dat ek nie meer zondig in die oor nie. Kan julle hoor wat ek sê? Ek stoot nie nou my boos uit en sê, ek is zonder zonde. Ek is zonder zonde in Godse boek. Maar verstaan jy, daar is nog baie gebreke in my wandel. Maar ons moet die, die stand in die wandel uit mekaar uit haal. Want jy sien, as ek gedierig na my wandel kyk, en dit is wat die vijand wil doen, die vijand wil ons, na ons wandel kyk, as hy ons in ons wandel vasthou, dan bly ons zonde bewis, dan bly ons altyd onder die oordeel. Dan stap ons die uit, want ons dink ons is in die tronk. Want ons kyk na ons optrede, en ons sê, dis tronk hierdie. Ons kyk na ons kleren, sê dis tronk kleren. Maar jy sien, as ek kan wegkyk daarvan en kyk na my stand, dan sien ek die kleren van huil, dan sien ek die mantel van gerechtigheid, dan het ek die klonk, tronk kleren uitgetrek, mense. En as ek daarop kan focus, ken jy sien hoe belangrijk sien, onderlinge onderdinge my inkomst? Sien hoe belangrijk is het, dat ons by mekaar kom, die wat die heren vrees, by mekaar kom, en een gedenkboek opgeskrywe word, en spreek oor die heren, en waarhoor is het belangrijk, dat hy sê, print die, die ding jou kinders in, het op jou deerkousijn, skryf op jou rechterhand, skryf het op jou voorkomst, print het jou kinders in Hoekom sê hy so? Hy sê, want door die woord kom hy geloof. Hy sê, daarom het jy nodig om dit te doen. Weer en weer en nog en nog. En al herhaal ons hier die goede duizendmaal mense, dan elke keer as ek het weer hoor, as ek hier, dit maak my van vooraf opgewonen. Om te besef, die grootsheid van die prijs wat jy vir my betaal het. Alright, waar was ek? Oe, ek was in 1 Johannes 5. Hy hoort wat sê, hy sê, hy sal nie aan jou sonde doen nie. Hy sê, Ons weet dat elkien wat uit God gebore vers 18 nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar omself en die bose het geen vat aan om nie. Luister mooi wat betekend dit. Kijk nou mooi, hier verstaan ons die verskil tussen sonde en bewaar. So ek wil die twee om mekaar stel. Hy sê, hy wat uit God gebore is, sondig nie meer nie. So het is of sonde of, hy bewaar omself en die bose het geen vat op om nie wat betekend dit? Om myself te bewaar, die woord is te ruij soos a treasure, dis waar die woord treasure vandaan kom, dis om iets te beskerm, hy, hy sê, as ek uit God geboore is, wat bewaar ek? Ek bewaar myself, waar bewaar ek myself? Wat betekend dit om myself te bewaar? Ek sê, heren, ek bewaar my in die plek waar ek is, ek bewaar my in die nieuwe stand, ek laat my nie afbring van die stand nie, hoe gaan ons dit doen? Kostwees prakties. Hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy jou bewaar? Bewaar in die gerechtigheid van God. Kom, help my. Hoe gaan jy dit doen? Ek gaan my bezighou met waarheid. Ek gaan my bezighou met waarheid en nie met leenie. Wat beteken dit? Kom, ons lees, gauw. lees gauw saam met my in Titus. Wat sê die heren in Titus? Titus 2. Ek kan nog so drie skrifte skies, dat ek hulle gauw afhandel. Hy sê, Dit is 2 by vers 11. Hy sê, want die redende genade van God het aan, aan wie verskyn, so lief het God vir wie gehad. Alle mense verskyn. Leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon ingetoond, rechtverig en vroom in die teenwoordige wereld te lewe, terwijl ons die salige hoop en die verskyning van die eerlijkheid verwag, van die grote God en ons verloos in Jesus Christus. Nou, die woord wat hy gebruik, Ver, verloon. Hy sê, dit leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeelikheid te verloon. Die woord wat hy daar gebruik, is die woord wat beteken verwerp, verloon, om dit te contradiet, om dit te te spreek. Maar in die woorde, ek het gesê, hoe? Hoe bewaar ek myself? Hoe bewaar ek myself in die uren? Die vijand wil constant met sy gedagtes kom na my toe. So wat maak ek daarmee? Ja? 2 Korinthus 10 het gesê, ons neem die gedagtes gevangen. Ons wapens van ons strijd is krachtig dier God om neer te werk. Hy sê ook, omdat ons elke gedagte gevangen neem, en buig in gehoorzaamheid aan, aan die stem van God. Jy sê, ek het nodig om my te omring, een, met woord. Ek het nodig om my te omring, met mense wat woord spreek. Ek kan my omring, jy is omring, dier mense wat klaan ker op. Jy is omring dier doemprofete wat sê oor die politiek en oor, die, oor die, die, die weer en oor die global warming en oor dit. Jy is omring daarmee. Jy nodig om jou bewustelijk te omring met mense wat positief is. Wat positief spreek. Om geen negatieve woord toe te laat. Hy sê, ek het nodig om hierdie dinge wat die wereld op my wil leid, die wereldse begeerlikheid. Die heren sê verkaie en hy sê, die sonde leid en loer en sy begeerte, die wereld het een begeerte na jou. Hy sê, maar jy moet daar oorheers. Nee, die enigste manier hoe ek en jy gaan heers oor hierdie goeders, is om een bewustelike besluit te neem om te sê, ek omring my met mese wat positief is, maar het beteken dat jou positief is. Het beteken om, om verbond met jou mond te maak, verbond met jou denken te maak, en sê, ek weier om negatieve goed te bedink langer. Ek weier om vrees langer een vat te gee. Hy sê, hy bewaar homself en die boosheid geef vat op hom, wie wat besef ek? Ek sê, die boos is een vat, sit hiesel. Dis hier waar hy sê greep krij. As hy my met sy vrees kan bedien, toe ek een jong leidie was, het ek gevrees, ek gaan het nie maak nie. En toe ek groter word, het ek gevrees, ek gaan dalk nie een vrou krij nie. En toe ek een vrou gekry, het ek gevrees, ek gaan het dalk nie financieel maak nie. En as ek ouder word, het vrees, ek, ek gaan dalk syk word. Verhoor jy? Of ek nie genoeg weg is het vir my dag nie? Hoor jy? Klink het bekend wat ek sê? Kan jy sien hoeveel vatplek die vijand op ons denken wil hee, om, om ons hier in ons denken be te kry, en my met vrees te bedien, want God het my nie een van vreesachtigheid gegeen nie, so waar kom het vandaan? Hy sien maar nie plek daarvan, kracht, liefde en gesonde verstand. So God wil my, my gedachte vul, my sien wie wat ons nodig. Ek het nodig om my verbond met my hart te maak, om te sê, Heere, ek bewaar my hart, alles wat bewaar moet word, sê Salomo, hy sien daarin, die die oorsprongen van die lewe. Oorsprongen van lewe, die wat beteken dit, dit beteken as ek my hart nie bewaar nie, leen my hart die oorsprong van die dood, die oorsprong van die oordeel, of die oorsprong van die redding. Ek gee nie om wat jy vir, vir oogend bevind nie, maar wie jy dit sê Boeta, my sissy, het die plek, plek gekom, waar die Heer ons die gemeente gegeet met waarheid. Hy het ons boetes en sissies gegeet, hy het ons mans en vrouwens gegeet, Hy het ons kinders gegeet, ons huisgesin gemaakt, waar ons die voorrecht het, om met mekaar te spreek, om Godse woord te spreek, om geen negatieve uitspraak, geen negatieve uitlating, geen woord van vrees te dood nie. Paulus sê, verloon dit, die woord hy gebruik sy baie sterker woord, hy sê veracht het, vertrapt het, stuur het weg, moet het nie toelaat nie. So wat ek gesê, ons het woord nodig genoeg, ons het tyd met Godse gees nodig genoeg, Ons het tyd met mekaar nodig om in mekaar verlevens te spreek genoeg. Ons het nodig om ons te omring met mens wat positief is, nie negatief nie. Kom aan. Ons het nodig om thermostaat christenen te wees en nie thermometer christenen. Jy weet wat dit beteken. Thermostaat bepaal die temperatuur. Thermometer neem die temperatuur aan. Baie keer sit ek in een gesprek en ek luister en ek mm, mm, mm terwyl jy ons snert praat. Wat word ek? Ek word een thermometer. Maar jy sien, as ouwe snerp praat, is dan die geleendheid vir my om te sê, om as een ambassadeer op te treen te sê, laat jylle met God versoen. Jy sien, ek het nog iets nodig. Paulus sê in Romeine 10, hy sê, met die hart glo ons tot gerechtigheid, met die mond beleid ons tot redding. Jy sien, ek het nodig om hierdie ding wat ek glo in my hart, by my mond uit te kry, te grond met my mond. Ek glo dit met my hart toekom, omdat ek my daarmee bezig hou. Ek sê vir iemand hierdie week, baie keer, staan ek onder die aanslag van my eie lief, die aanslag wat ek in my lief ook het. staan ek en ek, ek het een oorlog met die vrees, ek het een oorlog met die goede wat, wat die omstandighede en die statistieke wat tegen my wil kom staan, en dan staan ek hier voor julle, en dan praat ek Godse woord, en terwijl ek hier staan, breek dit dier, en breek dit dier, en breek dit dier, breek dit die mach van die vrees, breek dit in my leven, breek dit in my leven, laat ek sê, ek is onontvankelijk vir die goed, hoekom? Bewaar omself, en die bose het geen vat op hom nie. Dit is wat Jezus gedoen het. Jezus gesê die oorste van hierdie wereld kom, en hy het geen vat op my nie. Hy het nie een op my nie. Hoekom, wat het jy negatief uit Jezus in mond het gehoor? Jy sien hy die toekomst gekend, wie kom hy die toekomst gemaakt, hy die schepper. Besef jy, God het die toekomst geskep vir jou, is kla geskep. Denk jy, die, die toekomst het iets aan onheil in. Hy sê, gedagtes wat ek aan gaan jylle koester, gedagtes van vervrede, nie van onheil nie. God het jou toekomst geskep, klaar geskep. Al wat vir jou sê, kom stap saam met my. Kom stap saam met my. Om saam met my te stap, is om binnen in die redding te stap. Die redding, die woord, redding hier is die woord soteria, wat van sou zo zou afkom, wat beteken lewe. Om in die lewe te kom stap. Hy het gekom, wat ons lewe in oorvoet kan hee kan ek met jou hoore inkomst maak? Kan ek en jy besluit in vermoorde om hier te stap en te sê geen negatieve woord nie. Ek neem elke gedachte gevangen wat in strijd is. Daar gaan gedachten kom, daar gaan kom, verseker, wat maak ek met die gedachten? Ek neem het gevangen en ek draai dit en ek buig dit in gehoorzaamheid in Godse woord. God sê, gedachten van vrede nie van onheil nie. Ek het jou toekomst geskep. Ek het het klaar geskep. Ek sê, Heere, ek stap met u in die toekomst wat u vir my geskip het. Dit is die toekomst van sonder tragerie. Dit is die toekomst van vrede. Dit is die toekomst van zee. Dit is jou toekomst, myne. Help my daarmee. Help my daarmee as ons mekaar ontmoet in die week. Help my, herinner my daar. Ek sê jou daarin herinner. Kom ons herinner mekaar aan. Die Heere het ons vir mekaar gegee. Om hier die toekomst te omhelsen te sê, Heere, ek stap in die toekomst wat hy vir my gegeet. Ek die toekomst wat Heere, ek loof jy vanmorgen dat die woord is duidelik. Die woord is uitgemaak. Ons toekomst is geskip. Dankie dat ons het kan omhels vanmorgen. Ons kind kan aangryp en sê, Heere, maak nie saak wat ek sien in my lyf nie. Maak nie saak wat my omstandig hier op hierdie oomlik sê nie. Jy het vir my toekomst geskip. En my toekomst is gedagtes van vrede, nie onheil nie. Een hoopvolle toekomst. Heere, Daarom stap ek met u in die hoopvolle toekomst en ek stap uit, uit die tronk van vrees, tronk van ba, wat van as, tronk van statistiek. Ek eer die Heere, eer die dat u hier is, dankie vir die gees, wat by elkeen van ons persoonlik vermoorde, besoek aflee, elkeen van ons persoonlik aanraak, in ons leef, Heere, dankie, dat soveel symptome wat hy in die gebouw is vanmorgen, soveel aanslag van siekte. Jere, ek kom plaas elke symptome, elke pijn, elke elende, kom plaas ek vanmorgen. En die naam wat door elke naam is, in Jezus' naam, kom plaas ek onder die scheppingstoekomst vir ons. Jy het vir ons toekomst geskip, vry van pijn. Hy het vir ons toekomst geskip, vry van gebrek. Vry van siekte. Vry van die aanslag van die vijand. Jere, ons kom collectief vanmorgen, as een gemeente, En ons kom omhelst dit. Kom sê, jyre, ek neem dit aan. Ek ontvang vermoorde. Ek stap vermoorde uit die gevangenesskap van symptoom en ziektheid. Ek stap vermoorde uit die gevangenesskap van gebrek en tekortheid. Om met u te gaan leef in die lig. Ek dank u daarvoor, vader. Dank u dat u die ene is. Wat het in ons midde doen en het in ons midde opricht vermoorde. In Jesus' naam. Dank u, vader. Amen. Mag ons volgende sondag terugkom met getuienis op getuienis op getuienis van die deurbraak van Godse skeppingsplan met jou leven. Dis die hart, is die droom van hierdie dag.